Sen tittade jag på de här, vad hände sen? Ja. <laughs> och då kände jag att, ja men just det, det, är så här livet är. Det är så här livet är, det är inte bara en, någon slags happy ending. Ja. Och så blev det jättebra och allt var enkelt och roligt. Du lyssnar på tolkning pågår, som idag spelar in från Örebro där jag Clara Nyström, sitter tillsammans med Åsa Bergius. Eh, universitetskyrkan i Umeå mm. Ja just det och du jobbar för universitetskyrkan och det gör jag också och det är därför vi är här Vi, vi är, är på konferens, vi är på konferens. Mm. Och just nu skulkar vi från en liten, en liten del av den mm. men vi har lärt oss eh, jättemycket mm. nu ja. eh, men, och då är det lätt att tro att du är präst det är lätt att tro att jag är präst. Och det gör de allra flesta studenter som jag möter. Mm. För de allra flesta studenter jag möter möter inte kyrkan särskilt ofta. Och gör man inte det så tror man att de flesta är präster. Just det. Eh, och, eller många gör det. Och eh, jag är ju inte präst. Jag är inte heller diakon. Jag är inte ens församlingspedagog. Nej, så vilken är din bakgrund? Ja, Jag har en ganska bred bakgrund. Rent utbildningsmässigt så har jag ju då en... En musikpedagogutbildning och en sociologiutbildning. Men sen har jag funnits i kyrkan på väldigt många olika sätt genom åren. Allt från ideell ledare i grupper och jag har varit förtroendevald och jag har jobbat i projekt och jag har jobbat i svenska kyrkan i utlandet. Och ja, jag har haft väldigt många olika funktioner. Men jag har inte den formella kyrkliga utbildningen. Men det är ju inte alltid säkert att man behöver det. Nej, jag tänkte ju säga det. Det kan säkert mm. vara en tillgång. Ibland också. är det det. Ja. Mm. Och nu tänkte jag be dig läsa texten som vi ska mm. prata om. Det vill jag göra. Och texten kommer från evangeliet, evangeliet 3.13-17. Så här lyder den. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Så är söndagens text. Ja! Och då är vill jag gärna höra vad du har fastnat för i den texten. Ja, när jag läste texten så blev jag först lite förskräckt. För den är ju så vansinnigt kort. Ja. Och jag tänkte hur kan man skriva så kortfattat om något som är så stort. Mm. Att Jesus kommer ner till Jordan och ska döpa sig. Och möter Johannes som inte vill riktigt och känner att det borde kanske vara ombyta roller eller så eh, och eh, men ändå låter det ske och så gör han det och så går Jesus upp och så och så blir det hela det här med helig ande och, och, och duven och Guds rust ja. och eh, jag tyckte att det var så kortfattat beskrivet eh, så jag gick lite till de andra eh, evangelisterna och, och, och kollade lite vad, vad de hade skrivit mm. Och, och det är, och är nästan ännu kortare. Ja, men jag hittade en ännu kortare <laughs> text. Och jag tänkte hur kort, hur kort kan man beskriva det här? Eh, så i nu ska vi se vad det är Marcus evangeliet. Det är tre mm. meningar. Ja. Tre verser. De har som komprimerat det ännu ett steg. Mm. Mm. Um. Som tar upp hela det här stora skeendet. Ja. ja. Ja. Och tänkte du kring det att det var så kort? Eller tänkte du på det? Nej det gjorde jag nog inte men, men Lite grann så jag kände mer att det var kort för att det är en, liksom en utskuren bit på något sätt i ett liksom, på ett, sätt ett större skeende. Liksom att Jesus kommer någonstans ifrån. Mm. Han har gått kanske långt för att komma dit och möta Johannes. Mm. Och sen så fortsätter han ut i öknen eh, där han ska frästas så småningom. Så att det, på ett sätt så är det liksom ett, ett stort skeende. Vad är det som händer här i Jesu liv på något sätt? Det här är liksom start den på någonting och kanske är det hans vuxenblivande eller är det liksom hans här börjar ju någonting eh, alldeles tydligt liksom. så jag kunde känna att, att det var liksom jag hade velat ha en större helhet mm. kanske. Men hur hanterar du det? För du har ju förkunskapen då vad som hände lite före eller vad som händer lite efter men, men för du pratar om öknen och han får sitt uppdrag alltihopa men eh, eh, Gick du tillbaka och läste texterna? Och läste efteråt? Eller? Jag läste faktiskt mest efteråt. Ja. ja, det gjorde jag. Och sen samtalade med min kollega Maria mm. om detta. Och hon, och hon lyfte just detta med liksom... Ja, men som hon sa det så var det liksom det här är Jesus som flyttar hem ifrån på ett sätt. Mm. Kanske. Just det. Att han kommer från någonstans och sen går han inte tillbaka dit efter dopet liksom. Utan sen rör han sig vidare. Liksom. Och, och då blir det också ett, ett annat spännande perspektiv på, det, liksom. på, på vad det är som händer här och vad det får för, vad det får för betydelse. Liksom. Och Då pratar vi mycket också om det här med Jesus självförståelse. Eh, det tycker jag är jättespännande. Vad tänkte ni då? Alltså vem tror Jesus att han är. Ja, just det. Och när, från, från när vet han vem han är och vad betyder det här dopet för honom liksom? mm. är det här han förstår vem han är, eller visste han det redan när han var 12 år och satt i templet eller var, när när liksom ja, lite det, sånt där <går> och det står ju på. nästan ingenting eller det står ingenting och det Nej. är väldigt frustrerande kring hela barndomen egentligen, mm. för jag tänker jag har tänkt också på det där och så tänkte jag i mötet med i mötet med Johannes så tänkte jag så här, de är kusiner ja. och ungefär kanske de är ungefär Just. lika gamla ju. Mm. men eh, känner varandra på något vis. Eh, eh. Och så tänkte jag så här, eh, hur mycket vet de om varandras uppdrag? Mm. Om sina egna uppdrag? Och vad är det egentligen som utspelar sig där liksom, mellan de två? Ja. Eh. Och då, ja. ja. Och, då, och, då, och det fanns inget att hämta. Det fanns inget att hämta i, i texter eller sådär. Och, och jag frågade också en kollega, det är mm. så bra att fråga andra, och, mm. och eh, Susann. Och, och då frågade jag henne hur eh, Johannes och, och Jesus har de träffats innan? Liksom? Står det något i Bibeln om det? Och då sa hon så här: Ja, och då, jag slog upp det sen också. Ja, de träffas ju egentligen när Maria kommer till Elisabeth och berättar att hon är havande. Och, och det sparkar till Elisabets mage. Just det. det är det enda som står är liksom, mm. att de träffas. Så, så jag, jag fick som en film i huvudet. Ja, berätta. Ja, men för det var så otroligt stumt. För det var så kort alltihop. Och som du pratar om att det var som en liten tårtbit. Mm. Så då blundade jag. Och så såg jag de här personerna framför mig. Hur Jesus kommer. Lite så här vandrandes, lite planlöst kanske. Så ser han Johannes stå ner i vattnet, föreställde jag mig. Och det står lite folk runt omkring. Någon kanske precis har blivit döp. Någon är på väg upp. Och Johannes var ju väldigt så här, han har säkert en ganska gäll röst och han, han, han, han säger åt folk att omvända sig. Och, för det var ju som ett omvändelsedop. Eh, och, eh, och Jesus kanske närmar sig lite tyst och försiktigt. Och det kanske dröjer innan Johannes ser att det är Jesus. Och då föreställer jag mig att deras blickar möts. Att de förstår saker. Jag föreställer mig att det låter lite när, när de rör sig i vatten. Jag föreställer mig att det är en varm dag. Och så blir det lite sagt med ord. Men det händer väldigt mycket både mellan de två. Och bland de som tittar på, tänker jag. Och det blev som en filmsekvens som på något vis fick sitt liksom sin höjdpunkt i, i Guds röst. Du är min son, den utvalde. Och där tog filmen slut. <laughs> Och vi vet att den gör ju inte det. Nej. Men, men det är så härligt också. Jag blir, eh, blir så glad också för att du påminner mig om det här: att, att gå in i en text eh, med hela sig själv på något sätt. Och det här är ju verkligen en sån text där man som vinner på att man gör det. Att man inte bara för att, det finns ju också mycket teologi kring dopet och det finns ju alltså kyrkor har delat sig för att man ser olika på, på dopet så det finns ju mycket man kan gå in med sitt huvud i den här texten men den vinner ju så mycket på att man går in med hela sig själv och liksom tar del av den religiösa upplevelse som detta måste ha varit för dem som var där, inte minst för, för Jesus själv liksom. att det är det är liksom en syn för honom och en, en röst och liksom en kallelse. Och det, är liksom, ja, det, är en, det är en väldigt stor eh, händelse. Jag tänker att det är liksom, nu är den här väldigt, eh, väldigt tydlig som en religiös upplevelse. Men, men jag tänker att det ändå finns kopplingar till upplevelser som vi har själva också. Och när man går in i den så som du beskrev nu så kan man ju mer göra de kopplingarna till när man själv någon gång har, har upplevt eh, gud väldigt påtagligt eller så. Fick du sådana associationer? Jag fick det nu Du fick det ja. när du beskrev det så. Ja, ja. Den associationen fick jag faktiskt också eh, när jag då målade upp den här filmsekvensen i huvudet så så började jag också fundera på, på det här med att att möta Gud, bli tilltalad och kanske till och med kallad att göra någonting. Mm. Eh, och jag tänkte naturligtvis på mig själv. Eh, och det är ju fantastiskt att en, en berättelse i Bibeln kan göra att man relaterar till sitt, till sitt eget liv på det här sättet. Men jag funderade på min egen min egen kallelse eller min egen upplevelse av att Gud faktiskt har tilltalat mig mm. Och det, när jag växte upp så var Gud en, en person som eller egentligen inte en, person, en, en dimension som var ganska materialiserad i i, i olika aktiviteter i kyrkan som handlade om då naturligtvis dop och konfirmation och julotta. Det var, det, var, det var kyrkan gud fanns i kyrkan och gud fanns vid de här tillfällena. Och sen fanns det inte så hemskt mycket mer. Det var egentligen det som fanns. sen, sen gjorde jag en egen upplevelse i 20-årsåldern när i slutet av tonårstiden där det jag var i en situation och det här kanske en del kan känna igen sig att man är i en situation och man har egentligen gett upp alla andra alternativ eller man har gett upp det sättet som man själv har levt på och så fick jag det här då, mötet det här tilltalet av Gud eh, som egentligen en inre röst som sa, men kom du är välkommen du duger, du får vara med och det här eh, det här är ett, ett rum, en plats för dig eh, att finnas på och sen dess har jag haft väldigt eh, sen har det varit enkelt för mig Gud har varit helt självklar för jag har ju i princip mött Gud eh, så hur, hur skulle du kunna vara på något annat sätt eh, det är det tilltalet som jag har fått i mitt liv men det är ju också en upplevelse det är en upplevelse som jag får bära med mig eh, eh, eh, men sen har det gått 20 år igen det har gått 20 år sedan den dagen i det där kapellet som jag släntrade in från en mörk cykelväg och möttes av en präst som precis beredde en mässa mm. eh, som jag fick ta del av och ta emot Gud i. Men, eh, men vad hände sen? Ja... Du känner att den, det är en sån här upplevelse som delar tiden. Liksom, den delar tiden. I ett före och ett efter. Ja, och jag tänker precis som för Jesus. Mm. Jag vill inte kanske jämföra mig i storheten. Men jag tänker att vi, vi fick båda tilltal och det delade tiden i ett före och ett efter. Ja, och jag tänker att det, jag tycker det är så spännande när du sätter ord på eh, budskapet i den upplevelsen. Att du säger liksom att... att nu kommer jag inte ihåg vilka ord du använder precis men att, att du är bra som du är och det finns en plats för dig. Eh, för då tänker man ju också på de orden som, som Jesus får höra att detta är min älskade son mm. min utvalda, att det handlar ändå om Guds kärlek, det handlar om relation på något sätt i det där i de där upplevelserna. Liksom. Och jag tänker just på de där orden som sägs eh, om Jesus nu i Matteus, i de andra evangelierna så är det ord till Jesus du är min älskade son, du är min utvald eh, att, att på något sätt så tänker jag att de orden gäller också för oss om inte på samma sätt så är det ändå liksom eh, Jesus säger ju själv att, att Gud har älskat oss, eller Gud älskar oss så som Gud älskar eh, honom liksom. så, att, så därför är det väldigt spännande att det ändå finns en sån här linje mellan Jesus upplevelse och din upplevelse. Och den har inte jag sett förrän jag läste texten nu. Och fick filmen i huvudet. Mm. Så den där eh, lösriktad tårtbiten som du pratade om. Eller det här mellanrummet som jag såg mellan orden. Eh, kunde fyllas av mitt liv. Och då blev berättelsen eh, viktig på flera sätt. Mm. Mm. Men sen... Eh, men vad hände sen då, undrar jag? Ja. Du, du, du tog ju själv upp det här med... Jag sen vet, för jag såg det som en slags happy ending. Liksom. Slut, efter texten rullar ner. Liksom. Nu fick Jesus uppdraget. Ja. Men, men, men så är det verkligen. Sen nej. går han ut i öknen direkt. Liksom. Tjoff. Men det är ju också på något sätt... För mig, för mig så handlar det väldigt mycket om liksom, den rustningen som ligger... I dopet och i Guds kärlek. Liksom. Att den rustningen behöver vi när vi ska ut i det andra sen. Det som är vår öken, vad, hur den än ser ut. Liksom. Och jag läste någon som skrev om just det här med eh, vår identitet. Att vi, vi vill gärna skapa våra egna identiteter. Vi köper märkesgrejer och vi, ja, vi presterar och vi skaffar oss yrken och vi, vi håller på för att skapa identiteter. Men vår grundidentitet är just i de här orden. Du är mitt älskade barn. Eh, och och liksom kan vi leva med att, att där har vi vår huvudidentitet som Guds älskade barn så, så möter vi världen på ett helt annat sätt. Så, så att jag tänker att det är liksom ingen slump att det är, att det är dopet och sen är det öken. Men jag vet inte hur det, hur det tog sig i ditt liv. Nej, men jag, jag, jag bara reflekterar över. Det för jag tänker på: har du sett den tv-serien om eh, de här eh, präster och diakoner som, eh, som vill hitta en partner i sitt liv? Eh, ja. Vad det nu heter. Tro och på Källeka. Ja. Den, den följde jag. Eh, och, och så var det ganska. Det var fina berättelser liksom och som slutar på något vis väldigt fint allihopa, de här tre personerna då, träffar då någon och eh, vi sitter där framför tv-apparaten och tänker att jag tänker ändå att det blev så här att var och en kunde hitta någon eh, och jag känner mig lite ja, känner mig lite upplyftad det där eh, och sen så eh, sen tittade jag på de här vad hände sen ja. <laughs> och då kände jag att ja, men just det, det är så här livet är det är så här livet, där. det är inte bara lags, någon slags happy ending. Nej. Och så blev det jättebra, och allt var enkelt och roligt. Utan, nej, men det stämde inte riktigt, eller det här var ett steg mot att kanske hitta en relation, men vi var inte riktigt rätt för varandra. Eller. Eh, och då tänkte jag att. Eh, Ja men det är så det är och i våra yrken som du och jag har när vi möter studenter. De speglar ju bara hur livet är för alla tänker jag. Mm. Alltså man kommer till ett universitet, man kanske lämnar familjen. Det är härligt och roligt att äntligen komma in på utbildningen och det ska bli kul med kompisar alltihop och det blir ofta bra. Men man tar med sig livet mm. och det blir inte bara en enda stor happy ending för att man kommer in på den här utbildningen. Utan livet kommer Sverige fram och tillbaka som det alltid gör. Ja, och det kommer alltid vara bra och dåligt ja. samtidigt. Ja, det kommer ja. alltid finnas det bra och det dåliga ja. i princip hela tiden. Ja, ja. ja. ja men Är vi inte lite förstörda av den här amerikanska Hollywood-berättarstilen att allting ska sluta med en happy ending? Alltså var, varför går vi och vänta på den? <laughs> det är ingen annan som beskriver livet på det sättet det är bara Hollywood liksom. varför går <laughs> vi på det? Jag vet inte, men det är ju sköna 20 sekunder när man ja. tycker att allt går ihop där liksom. ja. då sitter man där och tänker att det är ändå gott det här liksom. men då tänkte jag på lycka, vi hade ju ett föredrag om lycka dagen mm. på den här konferensen som du är på här just nu det hade vi. och då eh, själva, eh, liksom, då vet jag att jag ställde en fråga till en lyckoforskare som vi träffade och då sa jag så här, men hur mycket går det att mäta egentligen, hur lång tid man känner den här lyckokänslan i magen liksom. För att om man ska titta på en dag så är den liksom, där kan man räkna i sekunder kanske, när det sveper förbi en skön känsla i magen eller nu känns det lugnt och tryckt en stund eller så. Och då sa han att det finns två sätt att mäta lycka på och det ena är att ringa upp folk och fråga, känner du lycka just nu? Just <laughs> och då kan de svara ja eller nej och så kan man mäta ungefär hur mycket eh, och det andra sättet att mäta lycka det är att fråga hur, har du känt lycka idag med hjälp av minnet att tänka tillbaka och båda metoderna är inte helt enkla eh, m, båda metoderna är inte helt enkla men det är en, det är en flyktig känsla ja. lycka är en flyktig känsla ja, och så pratade vi också om det tyckte jag var intressant att det kanske inte är den den känslan vi behöver eftersträva hellre. men ska vi backa tillbaka till texten, är det någonting annat i den som du eh, som du fick några tankar kring eller så ja jag tänkte på ja, jag tänkte att texten egentligen består av mellanrum, du pratar om den här tårtbiten eh, mm. och jag såg det som att i den här texten som vi läste fanns det mycket mellanrum att fylla ut det fanns också ett mellanrum precis innan, mm. eftersom mellanrummet innan egentligen är ganska blankt man vet ganska lite om uppväxten eh, för Jesus man vet inte ens eh, intentionen eller hur han tog sig dit hur han tog sig ner till vattnet, hur han kom på det så där skrev jag faktiskt en liten, en liten text om det för att göra bara hans vandring ner till vattnet Uh, och, och sen, uh, sen, sen gick jag igång också på Johannes uh, som också är vad ska man säga text, verserna innan uh, uh, där han beskriver att uh, uh, uh, jag vill bara beskriva hur jag tagit mig an texten att jag först skrev en liten beskrivande text hur Jesus tog sig ner till vattnet och sen började jag rita lite och det gör jag aldrig jag brukar inte rita jag gör verkligen inte det det är ingenting som ligger för mig men Johannes började prata om att, om att, om att eh, skära bort grenar från trädet. De som inte bär god frukt. Yes. Och, eh, han vill att människor ska omvända sig. Men det kan inte vara hur lättvinnet som helst. Utan man måste faktiskt se över sitt liv. Och så där. Och då fick jag ganska dystra bilder av, av träd. träd. Och jag tänkte, vilket träd är jag? Är jag dålig träd eller bra träd? Bär jag frukt eller bär jag inte frukt? Och sådär. Men då, då när jag började rita lite så ritade jag en, en skog och tänkte kanske vara mer en skog, en träd. Eh, och det inte så Jag gick inte vidare med den tanken men jag började rita. och Jag vill säga någonting om att, att, eh, att ta till sig en text med mycket mellanrum eller text som man inte förstår eller ny text eller så. Eller om man vill hitta en betydelse i, i sitt eget liv. Då kan det verkligen hjälpa om man fantiserar, man leker man skriver eller ritar eller lyssnar lite på musik skapar lite mellanrum som gör att, att man kan låta kreativiteten komma fram för mig är kreativiteten och skapandet eh, själva stunden då jag är mig själv närmast, då jag är mig själv friast och då är jag också en närmast Gud mm. det var väldigt bra sagt så Aha. tänker jag kring det så att låta texten sjunka in genom att vara i kreativiteten. Oh. Ja, vad spännande. Jag önskar att jag var med så. Jag stannar alltid i det liksom, så här, kritiska, teologiska läsekommentarer. Ja, men berätta, berätta för mig då hur det är för dig. Man kan göra på olika sätt. Det är så tråkigt i min värld. Det tror jag inte jag. Jag känner inte någon som skrattar så mycket som du. Ja nej jag gick ju och jämförde. Jag tittade ju det igår av någonting också. Men jag, jag jämförde ju med vad det stod i de andra evangelierna. Och så fastnade lite på det här: att, att det är Matteus som säger: det här, Detta är min utvalda son. Detta är. Ja, hur var det nu? Detta är min älskade son. Är min utvalda. Istället för du är min älskade son. Mm. Och då tänker jag: liksom, vem, vem är det som behöver höra det här egentligen? Är det omgivningen då? som... Matteus, jag tänker nog att Matteus inte ligger, jag tror att Markus och Lukas ligger närmare vad det var som hände liksom. mm. Att det var eh, Jesus som behövde det där tilltalet. Eller som fick det på något sätt. Mm. Det är ett mycket närmare tilltal med du. Det är det, ja. ja. Och det blir kärleksfullare, tycker jag. Det andra är mer liksom en programförklaring eller en liksom här etablerar vi hierarkierna, vem som är vem och så. Medan du är min älskade son där har vi liksom, där har vi relationen mycket mer och så, och så fastnar jag också på det här apropå relationer, att det här är en stund där vi har alla tre personerna i, i treenigheten på samma ställe, det är inte så ofta liksom. där är sonen där är anden i form av dyvan och sen så är det rösten då som jag tänker i alla fall måste vara fadern liksom. så det tyckte jag också var lite mm. mäktigt, men jag gick inte in i det som du, och jag, jag har inte ritat det <laughs> ja, man behöver inte rita, det. men vad händer i dig då när du, när du upptäcker att de här tre är samlade på samma plats? Vad händer i dig mer än liksom rent intellektuellt att du ser att det är så? Det är numera att jag eh, ja, men då tänker jag så här: Här händer ju någonting eh, som säger någonting om Gud och att Gud är relation. Och sen så tänker jag så här, det här ska jag tänka vidare på en annan gång. Ja. <laughs> och, sen, och sen blir det inte så mycket mer. Men det är ju också så bra tänker jag. För att eh, eh, tolkningar som jag har gjort nu lite grann. Eh, att, att dra det genom sitt eget. Det är ju fantastiskt bra för mig. Och det kan ge någon nyckel för någon annan. Ja. Men att lämna det tomt har vi ja. precis lärt oss lämna rum för andras tolkningar mm. så jag tänker när du släpper den där tråden nu till mm. alla som lyssnar nu till exempel ja. då har de ingen färdig tolkning av dig utan de kan gå hem i lugn och ro och, och göra det vidare. du tänker jag. ja göra det som jag inte gjorde färdigt ja. mm. det är ofärdigt är ofärdig, väldigt bra det mm. ger mycket utrymme mm. en annan sån här intellektgrej som bara fastnade som jag inte kom vidare med det är det här med omvändelsedopet just som du sa också att det är Johannes har ett omvändelsedop men Jesus behöver ju inte det så ja. varför gör han det då liksom? ja, och, det. och handlar det om att han liksom redan där vill identifiera sig med oss att han vill gå in i vår jag vet inte mm. nej jag, äh, det kan man fundera över varför han ändå gör det det kan man göra men det jag vet inte, jag, jag associerade det lite jag tänkte också på det där och jag såg framför mig Johannes lite krampaktigt liksom omvändiga lite mm. så här. det kan vara för sent liksom mm. jag tänkte på jag tänkte de som inte har det är kanske en fri association med Tänker på de som inte har en given position utan måste kämpa sig till den. De måste ibland ta till ta till lite från tårna att göra det. Men Jesus, tänker jag, var helt självklar. Han bara, han bara steg ner där och visste, tror jag då, eh, att nu ska någonting annat hända. Nu ska någonting annat hända. Och jag tänker att hans och Johannes blick bara möttes där. Och så förstod de att det är det här vi ska göra vi ska göra det här ja. och hur skulle de annars om de inte hade gjort den här ritualen tillsammans om de inte hade gjort det här dopet den här riten mm. hur, skulle, hur, skulle, hur skulle det annars ha börjat ja. Ja. Just hur skulle det annars ha börjat och när du säger så så kommer jag också tänka på eh, när du säger så här att, att Johannes säger så här krampaktigt liksom, så kommer jag tänka på något som vi lär oss idag vi pratar om eh, ekologi alltså skapelsen och hållbart tänkande och hur det går ihop med teologi och så. Eh, så. Och så fick vi göra en övning där man skulle en, en examen, en, en ignatiansk examen. Alltså att man på kvällen ska tänka tillbaka. Vad har, jag, vad har jag varit med om idag och vad har Gud varit i det? Och så var den lite anpassad för att man ska tänka på skapelsen just. Och då var det liksom, vad har jag, vad, när har jag uppmärksammat skapelsen under dagen och så. Och så gjorde vi den där övningen. Och så kände jag så enormt stor tacksamhet över just skapelsen och allt det vackra i den. Och det frigjorde en kraft i mig som jag aldrig har känt när någon har kommit och sagt att nu måste du tänka klimatsmart för annars. Och så, så liksom pekfingrar och hot och skrämmas med vad som kan hända. Mm. Utan istället att få liksom vara i den stunden tillsammans med skaparen och fundera över skapelsen och känna tacksamheten. Det gjorde något helt annat än det där omvänder mm. <laughs> ropet. Liksom. Skärp dig. Ja. Det, det liksom har inte alls samma kraft för mig i alla fall. Det, det var en annan kanal in ja. till dig, till ditt hjärta. Ja, och då kanske Jesus får stå för den kanalen om Johannes är den andra. Ja. Den som bara ropar. Liksom. Ja. Vi ska inte prata men jag tror att vi redan har överskridit våra 30 minuter. Mm.